Jó napot kívánunk mindenkinek kellemes délutánt, a koránkelőknek, a reggel ismétlést, hallgatóknak jó reggelt kívánunk mind Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Panksnodded Nodded Miklóssal, amiként az imént hallhatták törtétei Takás Krisztánál ma, a tanács körülti bazársorat próbáljuk, próbáljuk, próbáljuk az önök segítségével megidézni. Valóban annyira borzasztó volt-e, mint amennyire a törteit Takács, mondta? A Takács mondta vagy valóban annyira szép, mint itt az előttem lévő fotókon, amit a Fortepan egyébként Fortepan publikált, és a Velvet készített belőle még talán 2000 9-ben egy nagy összeállítást, a legszebb neonok azért ezen az éplet együttesen voltak, és hát iszonyatosan jól néznek ki, szóval az az igazság. Azért köszöntem be ilyen lassan, mert, mert ezeket a képeket raktam egymás mellé, úgyhogy arra biztatom önöket két telefonszámot a figyelmükbe ajánlva, 24 07 3, illetve 24 06 hogy meséljék el, hogy, hogy mi volt a kedvenc üzletük mondjuk, vagy hova jártak vásárolni, vajon a városháza cukrázda az a minyonc presszó létrejötte előtt, volt, vagy utána, és hogyha szembeállunk az épülettel, akkor bal oldalon volt, vagy jobb oldalon volt. Szóval minden élmény, ami a bazársorral kapcsolatos, és természetesen most hát egy kicsit ilyen, ilyen fura érzésem van, ezt már reggel Úrral megbeszéltük, hogy, hogy ahhoz képest, ami most van, nekem időnként azért jobban tetszik ez a, a 60-as, 70-es években -e létrejött bazásor, és azzal mindenkivel egyetértek. Tehát akik mondjuk a 90-es évek azzal fordultak a, az akkori főpolgármesterhez, nem Gábor, hogy tüntesse el ezt a borzadájt, és aztán végül el is tüntette, de hogy hogy mi is történt az eltüntetés előtt, arról Zubreszki Dávid ott az Urbanista blog szerzőt az index.hu újságíróját kérdezem. Helló, szia! Hello szia! Köszöntöm a kedves hallgatókat is. Hú, hát ennek a helynek nagyon-nagyon hosszú története van. Ez tulajdonképpen egy, egy hatalmas nagy épületnek egy része. Uh -huh. Olyan nagy ez az épület, hogy, hogy sokan fölsefogjuk, se fogjuk, hogy itt egyetlen egy házalól van szó. Ez az, amit ma leginkább városházaként ismerünk, de ugye a az egykori Merlin színház, a tűzoltóságépet, stb. ez mindenképpen egy hatalmas tömb volt, Aha. és több mint 300 éve kezdték el építeni, és soha nem fejezték be. Tehát minden mai napig nincsen befejezve. pár tervek mindig vannak rajta. Na, és ennek egy, egy érdekesen alakult ez a vonal, ami végül is a bazársor lett, ugyanis arra fele régen a városfal, ott ért véget Pest. Uh -huh. tartott, ilyen pici volt, és nem lehetett tovább építeni a házat, és éppen ezért ott megmaradt egy ilyen kis, hát tulajdonképpen a bazásoknak egy elődje alakult már ki több száz évvel ezelőtt. Mátás király nem, idejében nem Hát az annyira sok száz évvel ezelőtt nem, de, de mondjuk azért a, a, a 19. száz, a mm -hmm. 20. száz elején azért, azért ez volt, és folyton-folyton azt tervezték, hogy elbontják. És végül is ott egy ilyen, egy ilyen kétszintes, szintén üzletsor volt a világháború előtt, és abból, gyakorlatilag a háború után maradt meg egy ilyen földszintnyi kis csong. Uh -huh. Egyébként nagyon érdekes, hogy a városban volt azért néhány száz méterre onnan, ugye az Asztúrián, akik esetleg emlékeznek rá, hogy szintén egy hasonló kis bazásról alakult ki a város közepén, ahol ma az IFES e Business Center áll. Aha, szerintem arra már nem, kevesen emlékeznek, viszont arra, hogy, hogy valóban volt egy, egy városfalott, azt öm, olvasmány élményeimből tudom, hogy akkor, amikor megkezdődött ott a bontás, meg a felújítás, akkor megtalálták ezt a középkori vásár, városfalat, amelyet valóban a bazársor városfalat, és idézem egyébként a korabeli cikket, Mátyás király parancsára kezdték építeni, az 1450 és 1470 között létesített védelmi vonalat a török időkben folyamatosan karban tartották. tehát ez lent van a földben, de Jaj, akkor, már, akkor már... A, a városfal az valóban régebb, én magára erről ja, a ja, ja. gondoltam ez. Mm -hmm mert ez azért későbbi, de a az valóban egy ősi, egy ősi fal, Aha. és tulajdonképpen ránézünk a térképre, akkor ma is látjuk, hiszen a kiskörút az pontosan ezt követi. A régi testház volt, ami ma a Kiskör úton belül van. Arra és, említ? Uh, Igen. Semmi? Semmi, csak én csak kalandozok, és bármit szok beszélni erről a témáról, de nyugodtan terej medderbe. Arról, hogy, hogy, hogy most jó az, hogy ott van a városház a park, az még mindig azt jelenti, hogy, hogy félkész állapotban van. Ugye valamikor a 2000-es évek elején Egerátnak a tervei alapján is volt egy, egy rendezési terv, Egerát azt hiszem egy tornyot tervezett oda, meg ilyen gyönyörű épületet tulajdonképpen befejezte volna ezt a városházat, de úgy, hogy ez az új része, ez egy ilyen átjárható parkos, szellős épületét lett volna, és valóban a sarokat egy, egy, egy tök fitöronyal dobta volna fel. Mert ugye már igaz van, hogy, hogy a, amit ma a városhoz a parként hívunk, az tulajdonképpen a egy hatalmas nagy masznak a kisebbik fele, nagyobbik fele, az ugye egy, egy palánk mögött van. Ahol autók parkolnak, tehát a, a képviselőknek, meg az ott dolgoznak az autói, ami hát azért lássuk be egy eléggé luxus dolog Budapest közepén, az egyik legfontosabb, legértékesebb ingatlan eh, kültéri vagy felszínű parkolónak használni. Tehát én máig megy arról a terv, hogy mi legyen, eh, nyissuk meg, lecsináljuk egy parkot, de hát Aha. tulajdonképpen az a háznak nincsen homlokzata, mert az a háznak a hátulját látjuk, sok-sok kérdést felvett. De ha jól értem, akkor maga a bazársor az, az a háborúnak volt a következménye, tehát megmaradt egy Igen, egy, egy földszintje volt, egy háromszintes épület sornak, uh -huh. ami szintén nem volt különösebben juzgalmas, vagy értékes, de folyton terve volt annak már, mert amikor teljesen ép volt, akkor is le akarták bontani és a helyre mást építeni, csak aztán a világháború első ezeket a terveket. Szeretted, vagy utáltad a, a bazársort? Hát ne gondolom őszintén, hogy, hogy eh, akkoriban nem volt még ilyen, tehát hogy elfogadtam, meg természetesen tartottam, hogy ott van, uh -huh. mert eh, gyerekként ez föl sem erőd, de nem, hogy másként is lehetne. Eh, mai szemmel nézve szerintem nem baj, hogy, hogy, hogy, eh, hogy ezt eh, eltüntették. Eh, és, és vannak időszakom, amikor tényleg most például, ugye, hogy a Hellowood egy elég jó installációkkal feldabta a területet, szerintem most például egész jó néz ki a, város, ez a park. Nem, nem, nem mindig ilyen jó. Az biztos, hogy most azért van egy, van egy érzés, mint ahogy az elmúlt 30 évben mindig is volt. Igen, ajánljuk egy is a kedves hallgatók figyelmébe a Hello wood projektjét, tehát ott mindenféle kényelmes helyeken lehet ülni, hullámos padok, köralakú padok és minden. Szóval ott ismét megnyílt ez a park. Nagyon szépen köszönöm Dávidnak az Urbanista Blog szerkesztőjének az Index. újságírójának, hogy rendelkezésünkre állt is egy kicsit megvilágította az egykori Károly körúti bazársor történetét. Viszont halás szia. Köszönöm szépen is viszont a szia. És 24 07.953 a 24 06 a hallgatók kezében van a műsor sorsa. Derüljön ki az, hogy mi volt a jó a bazásorban. Haló. Haló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, Panx Miklós vagyok. Én. Tudtam hallgatni, amikor lehetőség van, mert az ilyen munkaidőben van az ön műsora, de akkor elhatároztam, hogy ha egyszer szó lesz a bazársorról, akkor én telefonálni fogok. Mert az én egész erre ma hallottam, hogy a bazársor, na mondom, akkor, akkor én föl fogom ment hívni, mert az én egész gyerekkorom szorosan kapcsolódik a bazársorhoz. Én a akkori tanácskörúton, vagy még előbb még a Somogyi-Béla úton laktam, és hát ugye ott volt szembe a bazársor, anyukám ott dolgozott a Budapest kötőben, az is egy ilyen hát üzlet volt a bazársoron, és hát nagyon sok emléken fűződik. Az első igazi emlékem az 1956. október 23-a volt, uh -huh. egy nagyon szép keddi napon, amikor a háztartási boltban ott volt egy nagy háztartási bolt, oda kellett átnennünk, mert elfogyott otthon a padló viasz, és mikor már jöttünk vissza viasszal, akkor már nem tudtunk átjönni, már akkor már akkor a volt. az felőjöttek a. Tehát ez volt az első mm. emlékem. A száj kellemesebb emlék volt, amikor az ötvenes évek legvégén elkezdtek neonokat fölszerelni a, a fa, a, az üzletek fölé, és ez, ez nekem nagyon, hát ez egy színes dolog volt, ez nekem nagyon tetszett. Hát emlékszem, végig ottam, ugye Gerlóczi utca oldalán volt a piknik, ez egy ilyen hideg konyhai büfé Aha. volt, a másik oldalon pedig a Minyon, a Báci István utcai a, részen. A piknik lehetett a, a városházat cukrászda? Nem, az egy más dolog uh -huh. volt a városház cukrászda, az is ott volt, tehát ott volt két cukrászda, egyfelől a Minyon a, a, a jobb oldalon volt. És a Minyon, az pedig a Báci István, tehát igen. az volt az utolsó, igen, és azt hiszem, hogy a sose halunk című filmnek az egyik jelenete, az még abban tehát a Minion -ban uh -huh. került felvételre. Uh -huh. Tehát nagyon sok üzlet volt, főleg szolgáltató. Voltos sírköves, volt egy offotért, ott vettem én az első fajtás fényképezőgészemet, ilyen takarékbeg, iskolai takarékbélyeg, 160 forint volt, és odaadtam be a filmet előhívatni az mindig egy nagy izgalom volt, de hát ezért, tehát ott nekem minden, minden üzlethez valamilyen emlékem fűződik a díszhalasnál. Papagájt vettünk. Volt az is? Volt papagáj is volt, igen, a díszhalasnál. Aha. És hát nagyon-nagyon sok uh, üzlet volt. Uh, eze, ezek, ezek az emlékek maradtak. Meg én nagyon hát egy csúnya dolog, volt, nem volt egy szép Uh -huh. Még a neoreklámokkal is, aztán ugye, amikor elkezdtek kiégni, hát ott volt egy nagy papírírószer üzlet, hát az iskolás gyereknek az egy áldás volt, hogy ott volt volt ott vasedény. Hát ha most irágélt. sorba Igen? akarnám mondani, akkor úgy volt, hogy a városháza mellett volt egy női kalap üzlet. Igen. A, a női kalap mellett volt egy órás. Milyen? Órás. Órás, úgy van. Órás. Az, órás mellett volt volt. Egy, az órás mellett volt egy illatszer. Igen. Az illatszer mellett volt a, a hátsó bejárat a fővárosi tanácsnak, vagy legalábbis az a része, ahol be menni, és egy vörös csillag világította a tetején. Aztán egy óra, óra, óra került oda, és I az, ugye a város át lehetett menni a fővárosi tanácsot, igen, tehát igen, a igen, városház igen. utcából el lehetett jutni. A, néha megkérdezték, hogy hova megy az ember, akkor mondta, akkor belehetett azért, tehát összekötötte ott az udvaron keresztül a Tanáskőr körút és a Városháza útta között ugye megvolt ez a kapcsolat. És ahol most van ugye a fák, amik megmaradtak, tehát az volt a fővárosi tanácsnak az udvara, mm. ott emlékszem, hogy ott röplabda pálya is volt, és ott ilyen röplabda meccseket, én azt az erkéről láttam, Aha. hogy röplabdáznak ott az embere. Én nem emlékszem. Én sajnáltam, amikor lebontották, mert gyerekkoromnak és az ifjúsáromnak mm -hmm. egy darabját vitték el onnan, de hát egyébként nem volt egy, nem volt egy valami nagyon szép dolog az ott az oldás sor. Haszna volt, mert rengeteg üzlet volt ott valóban. Ez az október 23-ai padlóviasz vásárlás ez, ez, ez nagyon egyben van. Igen, igen. Aztán azt hiszem, hogy az a forradalom alatt az, az ott rengeteg gyúlékony anyag volt az is égett, vagy valami, valami történt azzal a háztartási bolttal. Tehát mondom, és akkor megmaradtak ezek a neonok, amit azt hiszem, hogy még egy-egy darabja ott az a incius van. Egy igen, az Elektrotechnikai Múzeumnak elektrotechnikai az udvarán vannak, igen. Igen, igen, igen, igen, igen. Igen, meg volt egy művirágos vire. is. Úgy, igen. És volt egy katonai szabóság, ami aztán, aztán elkerült arról, hogy az ott a minion, minion espresszó volt. Ez nem, a városháza volt a cukrászda. Igen. És a minion az egy espresszó volt, tehát ott is voltak sütemények, és ehhez még én a Deácéri általános iskolába jártam alsó tagozatra, és tornából föl voltam, nemcsak egy tornára jártam, és a torna tanárnő, aki tartotta az órát, és én ültem a padon, megkérte uh -huh. engem, hogy hozzak kávét a minyon espresszóból, uh -huh. espresszó kávé. Hát ez nekem, ez egy kisgyereknek, ez egy óriási dolog volt, hogy én kimehettem az iskolából, és egy pohárba ittem a, a fekete kávét. Tehát nekem, mondom, nagyon sok emlékem fűződik a, a az és tényleg nagyon örültem, amikor hallottam, hogy ma éppen a bazársor lesz a téma. Nagyon örülök rá, hogy, nagyon örülök, hogy munkaidőben sikerült időt szakítani a műsorra. Ja, itt szabadságon ja, van, ugye akkor a, a szállak összefutottak. Igen, beszélek. Nagyon igen. szépen köszönöm, hogy hívott. Jó, jó, jó 24 vagy 24 0693, ott egyébként az egyik kollégámról elnevezett üzlet is volt, ott van volt egy szűcs is. Szóval, hogy akik. ne, ne rögj el, Akik emlékeznek még rá hasonló történetekre, azok mindenféleképp hívenek bennünket 24 07 vagy 24 0693. Haló! Háló! Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok, Erzsébet vagyok, és hát egy kicsit a segítségét is szeretném kérni. Na. Tudni légy, 46. augusztus 1-ével költöztünk az Aranykéz utcába, és arra emlékszem, hogy a bátyám kivít az, a, na kattam mondani, az izjúsági találkozóra, a nemzetközi izjúsági találkozóra. Mm -hmm. Világi találkozóra. Világifjúsági találkozó. A világ, igen, bocsánat nem nemzett. világifjúsági találkozóra, és onnan a Madács térrel szembe ö, ott jöttek, befelé, mentek végig ott a tanácskörúton, uh -huh. és mentek a Múzeum körút felé. Ez a legrégibb emlékem arról a részről. Aha. De nem tudom megmondani, hányba volt. Aztán a bazársorról meg annyit csak, hogy hát természetesen ugye mivel belvárosi gyerek voltam, és én is a dejáktéri iskolába jártam, annyi emlékem, annyit tudok ma elmondani, hogy a neon feliratokat az édesapám a neon készítő vállalatnál dolgozott. Hmm. És ők szerelték fel, ugye ott volt először a dekoráció, kivitelező és kiállítás tervező Aha. vállalat, az a gyáli úton volt, és aztán bejöttek ide a belvárosba, a városba, és voltak üvegfúvók, és a kész a tervezők meg minden ott tervezték a gyárba, és a kész neonokat meg apám szerelte fel a, a többi másik két vagy három szerelővel. Ez nagyon szép. Igen, úgyhogy munka mert hogy... mert én is emlékszem rá, hogy csak közben elnézést kiestem egy kicsit a ritmusból, Igen? csak azért, hogy meg tudjam mondani, hogy 1949-ben volt a budapesti eh, ifjúsági, világ, világifjúsági találkozó Aha. Budapesten. Tehát akkor, akkor már hét éves voltam, tehát már jártam iskolába. De azt, hogy az apukája a neonásoknál dolgozott, az nagyon menő. Igen, igen, és a kiáli a dekoráció is, hát tulajdonképpen ők csinálták az útörő uh -huh. azt a futó reklámját, a lotto áruház reklámját, szóval ezeket mind ő, ő, tudom, és amikor a nemzetközi vásárok voltak, akkor meg ugye az utolsó időben éjjel-nappal dolgoztak, és mindig én hordtam ki neki a vacsorát. Nagyon szép. És hát aztán végül az utolsó emlékem a bazársorról, meg az, hogy már akkor asszony voltam, amikor az S-modellnél a balonkabátomat vettük. Hát ez egy, egy kerek történet. Gyakorlatilag nagyon sok hát dolog kapcsolódik az, az a miatt. Hát... Nagyon sokáig, hát ugye 61-ig onnantól mentem férjez a belvárosba. Azon gondolkodom, mert az S-modellnek nem találtam meg a neon reklámját, hogy az, az melyik üzlet, hogy a kötőde kerülhetett, vagy a... a kö, vagy... Valószínű a kötőde Aha. igen. Vagy a igen. szűcs, vagy a művirág. De majd nyilván nem, érnek... a művirág megvolt, az, az nagyon sokáig megvolt. Arra emlékszem, mert rettenetesen tetszett, ahogy ottan, mikor beszállították és magyarázták, hogy hogy készítik meg, mind úgy, hogy az uh -huh. meg volt a művirágos. Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. Viszont Kész sokan hallásra, viszont hallásra. 2407 24 Természetesen egy kicsit az irakadtam meg a Neonnál, mert szerkesztő a Árva Brigitával volt egy egy eszmecserénk arról, hogy esetleg a neonnak lehet-e szentelni egy adást, de mondtam, hogy figyelj, Brig, a neon az nem egy helyszín. A neon az egy neon. Tehát, hogy, hogy nem találtam rajta új a fogást, de lám, lám a hallgatók meg már találtak. Haló jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Én vagyok? Igen, üdvözlöm, jó napot! Igen. Súper, üdvözlöm, igen. Kettő gyors kis emléket szerették megosztani. Ilyen, ilyen 40 körüli Vagyok, úgyhogy gyerekkoromban jártunk ott elég sokat, és kettő emlékem van uh -huh. a bazássorral kapcsolatban. Az egyik az az, amikor a Minyonból én rendszeresen láttam annak idején a kivédi művész urat távozni, és hát már gyerekkoromban is feltűnt, hogy úgy olyan imbolyogva kapatosan jött le mindig, nagyon nagy élmény volt Mondjuk nekem. inkább az, úgy, hogy a színészi játék volt, nem kapatosság. Színészi. I igen, igen, igen, ott, ott nagyon akart valamit alakítani, de nekem egy fantasztikus élmény volt. Értetetlen, hogy miért, miért, értetetlen hogy miért ment mondjuk a minyomba inni Kibédi úr, ugye a, a nagy papagájos, hiszen a, a lakóhelye az a Damjanics utcában van. A Damjanics utcában érzi, őrzi tábla emlékét. Azt hiszem ha. pont ugyanabban ne? a házban lakott, ember örkény István is lakott egyébként egykoron, vagy kétle Anna. Ezt most már nem tudom, mert a Damjanics utcában elég sok emléktábla van. Igen, igen, igen. Hát ugye szóval a kibédit láttuk sokan még uh -huh. annak idején, Domjan és Gonantal Imrét, de mindegy, a, a kibédit láttam ott párszor, és uh, hát nekem az nagyon nagy élmény volt gyerekként, mert emlékszem, hogy tényleg pici pár éves gyerek voltam, és az első úgymond híres ember, akit láttam, az ő volt. Mindenből <gül> távozni. Ez volt ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy egyszer emlékszem, a. a Elmentünk még annó a nagymamámmal, szintén 80-as évek, a 80-as évek volt ez, és uh -huh. egy szódás üveget akartunk vásárolni, mert elromlott. talán. Hát annak idejében még a szódázás egy nagy, nagyobb dolog volt, és ötödik kerületben mentünk, és egyik vasadényből a másik, és végül is a bazássoron találtuk meg azt a bizonyos szódás üveget, de valami fél napot bóklászoltunk, hát lehet, hogy hiánygazdaság volt, nem tudom, de Emlékszem, hogy a bazás soron találtuk meg a szódás üveget, és ez egy akkora sztori volt akkor, hogy mennyit saplasszunk utána. És nem tudom megmondani, hogy milyen üzlet volt. Most így hallgattam, ahogy mondta, hogy milyen volt üzletek voltak akkor. Volt ott vasedény. Aha, akkor az, akkor biztos. biztos, biztos tehát biztos, uh, biztos, még volt, még, még volt nem a reklámja is, tehát, tehát volt uh, a, a, a vasedény. De jó, szuper, akkor ezt is megtudtam. A vacsadényben voltunk, onnan hoztuk el a szódás üveget, igen. A, szóda, az üveg, a szódás szifon volt, tehát fém vagy, vagy üveg? Ja, szifon, bocsánat, igen, az a klasszikus retro kékszínű szifon. Ma, igen, másfél literes, amiben még egy, egy patron kellett talán. Na, igen, igen pontosan, az az a hőpintős. igen. Jól igen, van, akkor igen. köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszontvállásra. Ez itt az anno Budapest a Klubrádióban, és ma a Károly körúten és a Károly körúti bazásorban vásárolunk ezt, azt a hiánygazdaság termékeit. Keressük, haló. Jó napot kívánok, angyal János vagyok! Üdvözlöm, Miklós! Én a, a Keravilba jártam, mint boltcsoportvezető, és talán az KFT volt, tehát Keravil is volt ebbe az üsorban. Igen, ez még nem hangzott el, és nem is tudtam, hogy volt. Bizony volt. Nem egy teljes profilú üzlet volt, hanem csak háztartási gépeket és főleg kis gépeket uh -huh. árusított, mert eleve a helyiség nem adta azt a lehetőséget, hogy egy nagy üzletet lehessen kialakítani. Itt a műsor előtt szó volt a csótányokról merül hát Hát ez is egy borzalmas csótányos üzlet volt. Csupa hölgy dolgozott abba az üzletbe, és tudom volt, amikor bementem, és kérték, hogy segítsek én leszedni a dobozokat, mert féltek hozzányolni, mert ömlött ki belőlük az a szépséges bogár. Úgyhogy nem egy kellemes emlék volt ilyen szempontból. Emlékszik arra, hogy, hogyha a főbejárattal szembe állunk, tehát a vörös csillaggal, amit aztán ugye később, mint a hallgató el és kedves hallgató elmesélte, egy, egy órára cserélték le, hogy a, a keravil az, az merre volt. Jobbra a felé? attól szerintem jobbra volt. Aha. attól jobbra, attól jobbra volt. Ott az... Aztán papír volt, emlékszem, az ott volt ott uh -huh. és azt mondta, a második üzlet volt. Tulajdonképpen, Tehát akkor egy Akkor valóban e, megáll az az állítás, hogy hát egy meglehetősen lebukant e, pontja volt ez a városnak? Én nem sajnálom, hogy lebontották, mert, mert ránézésre is úgy néz ki, mint valóban egy, egy, egy itt már háborúból itt maradt. Uh -huh részben emlékjellegű jellegű valami, szóval nagyon-nagyon ronda képet mutatott. A, Csak az hát biztos, borzalmas színe, színe volt. Hogy, e... Borzalmas színe volt, és lehetett látni rajta, hogy egy félbevágott valami, tehát lehetett látni, hogy ez egy provizorikus valami, ez, ez nem volt így, így, így jó. Egyébként az üzlet forgalmostra persze ez egy szakmai dolog, de de szóval nem is volt egy komoly forgalműzlet a, a helyből is adódóan, mert, Igen? mert csak kisgépeket lehetett ott ja. ugye megállni, mert akkor sem uh -huh. lehetett azon a környéken. És hát az a, az a környék nem is adta magát, hogy ott egy komoly üzletet lehetett kialakítani. Végig megmaradtak? Úgyhogy... Tehát a az elsőbb bontásaik megmaradtak erre? Vil? Hogy emlékszik? Szinte a, majdnem a végéig. Ugye, akkor a különböző időpontokban az általában pont egyszer az összes üzletet, de szinte majdnem a végéig megmaradtak. A, a, a kereli lesz, pár kereli is megszűnt, úgyhogy ja. ez lett a szomorú soros vége valahogy a dolognak. Köszönöm szépen! Kérdészetesen viszont hallásra! 24 07 95 35, 24 06 95 Kárpáti János már itt van a hírekkel, utána folytatódik az Andó Budapest, amely ma a Károly-Krúti bazársorban ődöng. A zenekar mindig irányítja. Tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésben, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyen olyanik, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy ruha. Tehát, hogyha ti megpróbálják azt, hogy farmer nadrág és színesing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. És folytatódik, és az annó Budapest az önök alázatos narrátorával, narátorával de Miklóssal, csak még a lábjegyzett a műsorhoz. a körút neve így változott az idő során. Országútnek hívták először, aztán 1916-tól negyedik Károly király út volt. 1918-ban népakarat körút, népkrút, 1919-től megint Károly körút, 1926-tól ismét Károly király út, 1945-től, mint ahogy a hallgató is említette, Somogyi Béla út, és 1953-tól a Füves Tanács miatt tanácskörút nevet kapta a ma Károly Körútnak nevezett út, amelynek bazásoráról, lebontott bazásoráról beszélgetünk, és kezdem elfogadni azt, hogy, hogy ez a bazásor, ez tényleg csak sötétben, a neonokat felkapcsolva nézett ki jól. Egyébként borzasztó volt, de lehet, hogy valaki vitatkozik ezzel. 2407-953, ette 2406 3, Tessék, jó napot kívánok! Szia, szia, hogy van? szia! nem üdvözöllek! Soha nem volt ilyen jól. Jó van, te figyelj ide! Ez nagyon jó, ez, a, ez az én izé ez az Annózós. Aha. Ez, ez, ez nagyon, nagyon, nagyon kafa. Na, képzeld el, Miért el, hogy mit? Miért hívtál? Hogy miért hívtálak? Hát azért, mert van ez a műsor, és yeah, el yeah, akarok yeah. mesélni valamit Hallgatva. neked. A, a, erről a Deák a tér, illetve hát fele tudja, hogy mi az ott tulajdonképpen yeah. Madács, volt ügyesorló. Uh -huh. Miky, képzeld el, hogy ott volt egy sírköves, Igen. és mi a középiskolában csinálkunk irodalmi színpadot. Uh -huh és az erőkultánnak a síráját dolgoztuk <gül> fel, mutattuk be, uh -huh. és ahhoz ott a, a sírkövesti, ott ki volt állítva a lépcsőkre egy hatalmas, nem a lépcsőkre, az, az üzlet bejáratához, egy hatalmas fa, kereszt, uh -huh. korpus nélkül, és azt kértük el, de ez egy olyan jó két méter magas volt, és azt kértük el, és az volt a díszlete az előadásnak, amit a, a Rákóczi téren volt egy új művelődés, ott tartottuk meg, Aha. és rögtön utána vissza is vittük. A sírkő az, -e, ha jól látom, mert annak is ilyen nagyon szép felirata volt, az a művirágos mellett volt, tehát a bal oldalról a művirágos határ tehát mondjuk érthető is, hogy művirágos mellett van egy sírköves, és a sírköves. A igen, egy műsírköves, és a sírköves mellett egy cipész volt. A cipészre, a Schusterre a nem emlékszel. A nem emlékszel, akkor még így működött a világ, hogy, hogy jó napot kívánok, irodalmi színpadot csinálunk, szeretnénk előadni valamit, és szeretnénk elkinni ezt a keresztetőt. Jóban, fiam, vigyétek! Igen. Igen, igen, igen. Aha. De se papír, se semmi, és marha nehéz volt, mert ketten bittük uh -huh. A kerekes pál barátommal Aha. ketten cipeltük uh, onnan a, a rákózsítére. És aztán visszavittétek? Még, még egy... aznap este előadás, mert ugyebből csak egy előadás, egy előadás volt. volt. Aha. Hát én, igen, nekem sok olyan előadásom volt, amiből csak egy volt, vagy, vagy, vagy csak néhány. Hol volt ez a kereszt? Mert azon a képen, amit én nézek, még nem látom, de azt látom, hogy a hát. volt kirakata. Tehát, az hogy... ajtóba volt beállítva. Aha. Hát jó. Nagyon... Oda volt támasztva az ajtónak. Hát Aha. nem mindig volt ott nyilván. Tehát lehet, hogy lehet. amikor a fénykét készült, még nem az, vagy már eladt. Ez hányban volt? Az Evatta. Ez hányban volt? 1967 késő őszén. És az előadás sikeres volt? Na na. Hát, hát a... akkor nem lehet, nem sikeres egy ilyen előadás, uh -huh. akkor még kultúrnéptek érteket az országban. Igen. Az előadásnak kellett lebotítani. Hát vagy nem tudom, hogy, hogy mi lett velük, de eltűntek minden esetre. Vagy. E, figyelj! Vagy reggel a műzével. A, a, a, a, a pálinkásra hívd. <gül> nagyon kedves, vagy nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál. Hívjál legközelebb is, ha valami eszedbe jut. Jó, van, mikikém hívlak. Visszatállásra szavasz! Igazát, beszélj, beszél, betűzd betűz, ki, szívesen leveled, mert mindig félre értem. Jó. P, mint pálinkás, A, a mint Antal, N, mint Norbert, X, mint Xavier, tehát PANX, P-A-N-X, PANX, ő PANXik, igen. PANX, dead, Szevasz. 24 07 95 30, 24 06 95 3, eh, megpróbáltam betűzni, eh, és ha most eh, reggeli műsort Ba, lennénk, akkor nyilván elő is halásznánk uh, Screaming Jay Hawkins vonatkozó felvételét a, a I Put YouTube, Brian Ferri előadásában, de nem. Most ez ki fog maradni, hiszen ez nem egy zenei műsor, hanem egy betelefonálós, ami ráadásul a Károly körülti bazársorról szól. Halló, jó napot kívánok! Halló! Kész csókom! Jó napot kívánok! Azért hívtam, mert én ott nagyon sokat sétálgattam ebéd idő alatt, mert a közelbe dolgoztam mm -hmm. a Bajcsi őt és nekem nagyon tetszettek a kirakatok, és én azt kinéztem, volt egy mennyasszonyi ruha volt is. Na, ezt nem tudtam. És nagyon szép fejdíszek voltak. Hát én akkor 18 éves voltam, később, mikor aztán férhez készültem, Aha. már nem ott dolgoztam, de visszamentem oda, és ott vettem meg a fejdíszet, mert a, meg a fátlat abban voltva. Uh -huh. És nagyon-nagyon szép ruhák is voltak ott. Egyébként még volt egy képkeretező is, nem tudom, ezt mondták-e Nem, már? nem. Nem mondták kép nem. képkeretező, mert én abba az időben vettem, mikor ott dolgoztam három részkartot. Most az is érdekes, hogy akkor úgy darabja van 200 meg 250 forint volt. Igen és én oda azokat azokat bekeretezni, és a mai napig a szobámat díszítik. Érdekes, mert hogy... 64-ben volt. Ha most eh, megpróbálunk 2018-as hasonlatot vonni, akkor gyakorlatilag ez a Károly Kirúti bazásor, ez úgy működött, mint egy, egy nagy bevásárlóközpont, vagy, így, vagy. Így, mint egy egy pláza, Milyen csak... Volt. Csak vízszintes pláza. Mondom én, pláza. én ott akkor 18 éves Aha. voltam, és ezt, ezt ki nem hagytam, hogy egy dél alatt úgy, hogy közbe falatoztam valamit. Nózegettem a kirakatokat. Tehát nagyon tetszett. Lehet, hogy mert én vidéki vagyok. De hát nekünk vidékieknek úgy általában tetszeni szoktak, a kirakatok, és nagyon hiányoljuk a fővárosban most már. Hogy... Érdekesnek találtam, és, és úgy kinéztem magamnak dolgokat időnként, hogyha sikerült, megvettem. De mondom, ez annyira megtetszett nekem, hogy a menyasszonyi volt, hogy hát 24 éves voltam, amikor férjhez mentem, nem 23, bocsánat, uh -huh. És visszamentem direkt oda, Aha. és ott, ott vásároltam meg. Nagyon szépen köszönöm, Egy... hogy ezt elmesélte. Kész sokan Készcsókon viszont hallásra. Tehát a sírköves mellett cipész volt, a fotóoptika mellett kötöde, az illatszer mellett vörös csillag, a női kalap mellett pedig az órás, és biztos, hogy volt egy töltő tollas is, mert annak is hallottuk már nyomát. 24 953, mert a 2406953 nevezhetjük most már a Károly körúti plázában járunk itt a kedves hallgató segítségével. Halló? Halló, ha én vagyok. Igen, jó napot kívánok. Egy üzletről nem volt szó. szerintem többről nem volt. De ugye ez lényeges volt. Volt egy Barta nevű ötvös. Uh -huh. a, ennek az üzlet sornak a Gerlóci utca felé eső részében volt, ahogy visszaemlékszem. Aha. Egy, egyébként ez a képkeretező is ott volt azon a környéken, ahogy a hölgy mondta az előbb. Na most ez azért érdekes, mert ugye az én édesapámnak, aki sajnos 1967-ben meghalt, de 66-ban volt a 25 éves házassági évfordulójuk, uh -huh. és az édesanyámmal csináltattunk egy pecsétgyűrűt neki, mégpedig hát itthon tartott, meg összerakott ilyen tört aranyagból, ami abban a 60-as években, hát majdnem úgy bűncselekmény volt, hogy az embernek legyen, nem és lehetett aranyag. Élő emberi, igen, élő ember ilyet nem vállalt, de ez az ötvös, ez ilyen különböző rokomi ismeretségi le informált szállapon lehetett hozzá eljutni, majdnem azt mondom, ilyen titkoszolgálti módszereket tudtunk ott bemenni, vagy valami, hogy fogadott, és csinálta meg. A gyűrű mai napig megvan, mert ugye apám után én örököltem, csak ez a barton egy ötös, hát a kirakatba csak ez is volt, uh -huh. mert ott semmilyen arany, meg ilyesmi nem létezett, de az akkor híves volt, mert akkor ugye közszájón fordult hogy esetleg ott lehet más égszert. Igen, hogy, fe hogy, hogy feketén lehet valamit összeüttetni egy gyűrűt. De ilyen sehol nem volt Aha. ebben a, a, a városban. Égszer volt, néha volt itt, ott, amott, de de, de az, hogy, vagyok, hogy akkor nem, nem volt ez a túltengő kínáló. Igen, tehát hogy hozott aranyból égszerkészítést vállalok, az jellemzően nem egy, egy gyakori felirat volt. Ez nem a 60-as években volt, akkor így mondom. Uh -huh, igen. Később már megjelent, de a 60-as években, akkor én még nagyon gyerek voltam, és akkor arról hallgatni kellett itthon is, uh -huh. hogy ilyen, ilyen nem létezett. Hát az, hogy voltak üzletek, persze voltak üzletek, és amit így többen elmondtak, hogy kirakat. Igen. Sajnos annak idején egy szórakozás volt, hogy végig sétáltunk ö, szombaton vagy vasárnap a szüleimmel, az András uton vagy a Kőrúton vagy a és kirakatot Hogyne. néztünk. persze. Ez ma már nincs, mert angol használt ruhatúri, meg berakasztott kirakatok, meg ilyesmik vannak. Na most az a kirakat, ami ott volt, azt is megnézte az ember. Általában gyalog akkor még nem volt az autó, és akkor amíg mentünk, addig azért a kirakatokra egy pillantást tettünk. Esetleg az ember elnyalt egy fagylaltot közben? Igen. Ez az ötös meg sokáig ott volt. Uh -huh. Ez nagyon-nagyon megbaradt az emlékezetemben. Nagyon szépen, Talán köszönöm. Tudom, a hallgató, aki ezt hallott, Biztos, vagy hogy van. tudja, hogy megerősít. Köszönöm. köszönöm szépen. És egy helyreigazítás érkezett, vagy én fogok helyreigazítani. Nem cipész volt, vagy cipőbolt volt a kedves hallgató szerint, hanem cipész, aki mérték után készítette cipőket. Tehát olyan üzlet volt a, ezen a bazáson. 24 07 24 folytatódik a Károly körúti. Pláza bemutatása, háló. Jó napot kívánok. Szervusz, hogy Ferenc vagyok. Szervusz Miklós vagyok. Én a 60-as években egy kertvárosi gyermek voltam, és még illetve nem láttam. Nem tudom, mennyi van mostanában a komiliát műsorában. De a díszállatkereskedésben, ami ott volt a Tanácsfér uton, Aha. avval játszottunk gyerekkorunkban, így kizöttük az ajtót, becsaptuk, és akkor csótányuk van a szétjövangányba. Na várjál, most ezt jön. pontosítsuk, ezt a történetet kinyitottak ki? E... Mi, játszottunk. Uh -huh. Aval játszottunk, avval szórakozunk, idős házaspár volt a díszállatkereskedésnek, a halas voltnak, a kereskedésnek a, a tulajdonosai, és nagyon szerettem oda járni, mert egyszer és születésnapról kaptam egy hatalmas nagy uh -huh. és akkor be kellett telepíteni növényekkel, meg halakkal, hát annak idején egy szifó, a három-négy forintba került, egy kupi két forintba, törpeharcsát, neonhalat, meg, meg, meg több, mindenféle halat lehetett vásárolni, uh -huh. de nagyon klassz volt, és eh, amivel idővel én elkezdtem udvarolni valami lányoknak, akkor a otthoni vannak a fala, a tiszta zöld lett, és akkor abba hagytam ott a vásárlást. Hát igen. Ott tehát... volt az a kis díszállatkereskedés, volt tényleg papagájokat, meg díszfalakat lehetett kapni. Aha. A városban, talán mondom, két helyen volt, a Izabella utcában, meg itt Tanácskér úton. De hogy... Van, hogy... Balról a harmadik, vagy negyedik volt, volt. Uh -huh. Annyi csótánynak életem, mert nem láttam, mint ott. De hogy az ület volt is te csótányokkal? Tele volt. Ha nem. Ja nem, ja, hogy árusított. Halakat, díszhalat, papagáj. Jó, de akkor hogy kerültek oda a csótányok? Hát szerették azt azért a nedves környezetet. Jó, ja, értem. Tehát, hogy, hogy bementetek az üzletbe, és csótányokkal volt tele? Tele volt. Hát ez. Igen, tehát most gyakorlatilag ezzel egyfajta folytonosságot képezünk, törte itt a és az enyém között. a lakásban, és ott is találkoztam velük, de mondom, annak idején gyerek, gyerekkoromban egy kert gyerek voltam, és nem ismertem még Aha. ezt az állatkárt. Nagyon, nagyon drukkolok, hogy bolgár Györnél is valahogy előkerülje, majd a csótány. Köszönöm Jó, szépen, viszont hallásra, szervus. 2407953, illetve 2406953, ezeken a számokon lehet elérni az Annu Budapest szerkesztőségét. És az Annu Budapest ma a károly körúti Bazár történetét, illetve üzleteit eleveníti fel az önök segítségével. Ugye az már kiderült, hogy volt a Városház nevű cukrázda, volt a egy, egy hideg konyhás egység, volt egy női ruha kalap, volt órás illatszeres, ö, volt fotóoptika kötöde, ö, de most csak a neonfeladatok alapján mondom, és a dohányboltról még nem, es, nem esett szó, ö, valamint a dohánybolt mellett volt a kesztyűs, ö, és mellette. Hát szintén ilyen, ilyen nagyon szép írodbetűkkel van írva, de nem tudom, mert szerintem lehet, hogy a kettő az műves is volt egyben, de majd kiderül. Halló! Jó napot kívánok! Szintén egy emléket szeretnék megosztani önnel, hogy volt ott a vállalatnak is egy üzlete, uh -huh. és életem első fizetéséből ott vettem egy reprodukciót, egy Hans Toma nevű festőtől, virágszedő lány, és még ma is megvan, <gül> és olyan szép, gyönyörű és olcsó képek voltak, hát persze másolatok, de uh -huh. voltak eredetiek is, sőt, egyszer bementem lézelődni, és éppen ott volt a Szászendre a festőművész uh -huh. és én úgy gratuláltam neki, hogy nagyon tetszik, tetszenek a képei, szóval nem baj, kislány majd kinövi. Úgyhogy egy nagyon kedves emlékem az is, és az a képkeretező is, ami ott volt mellette, és volt ott kesztyűs, presszó, írósze. Töltő töltött akkor ruházati, szóval rengeteg dolog. Úgy De most, hogy ahogy ő... mondja, látja, még az biztos, hogy a képcsarnok vállalat az, az nagyon sokáig húzta, mert szerintem az, még a, én dolgoztam ott a Takároly-korúton, az a 90-es években még szerintem ott volt, és így lehetett bele látni az ablakán, és voltak ott dolgok. megnéztem. Aha. Mert imádtam oda bejárni. Igen. Köszönöm hát szépen. Ezt az emléket akartam elmondani. Nagyon kedves. Hívjon máskor is. Köszönöm. Kész csak a viszonthálásra. 240793, tehát 240793, személyként mindenki men a számot a telefonjába irrve mellé, hogy annó Budapest, esetleg azt hogy Banks, de Miklós és akkor időnként el lehet érni engem kedden délutánonként 3 és 4 között. Haló, jó napot. Haló. Kész, jó. Haló, vagyok és. Azt szeretném mondani, hogy én ott szálltam át a hatos buszról, a 9-es buszra mentem Kőbányára, és innen Tóbudál úr a Frank mentem oda, uh -huh. és én úgy emlékszem, hogy ott Teivó is volt. Hát, a hát látja uh, uh, ezt. Ott, uh, már volt róla szó, ott, ahol a színház is van, most nem jut, a jutas a igen, igen, igen, igen, a Merlin a színház és Teivó a Aha. Tehív eddig még nem esett szó, hát de a lehet... a meg én is ott, meg a Rőzsehordót a Munkácsinak ott kereteztettük, hát azelőtt ez volt. Ja, hogy meg van megvan otthon a, a, a Munkácsitól a Rőzsehordó? Igen, igen. Eredetibe. Az egy olcsó volt, igen. <gül> meg a barátnőméknek ott volt egy üzlet, mert ők takácsok voltak, szőttek otthon. Mhm. Uh -huh. És volt egy, és még mindig van belőle nekem egy falvédő, amit ott szőtek. A Budapest régi fényképeken Facebook csoportban uh, uh, olvastam az egyik kommentet, hogy ott egy üzlet volt, az lehet, hogy, hogy ez azzal volt együtt, talán hát nem? valószínű, hogy azzal mm. lehetett együtt, mert a kirakat egy volt a takács, a ótiéknak. ott dolgoztak. Hát köszönöm szépen, nagyon kedves, hallgató. köszönöm Minden szépen, viszont, hallásra. viszont hallásra. Egy kicsit visszhangoztunk, majd erről má máskor vigyázzunk, mert kicsit összezavarjuk a hallgatókat. Haló, jó napot! jó napot kívánok! Köszönjük, itt vagyok! Miklós vagyok. Uh, hát egy kicsit teljesíteném az előző hozzászólót, a, és ezért is telefonáltam. Már nem a helyesbítés véget, hanem a kézű szörök üzlete véget, uh -huh. ami egy teljesen önálló bolt volt, és úgy a maga idejében egészen jó mondhatni, kiemelkedő minőségű árut kínált. Nem csak szőtteseket, és ilyen mintás dolgokat, hanem használható hétköznapi dolgokat is. Ezt tetszik, tudni? A roblájnásra is Szám, és az az érdekessége a dolognak, hogy ugyanezeknek a képzősövetnek a Váci utcába, a Gobleneseknek pedig vagy a Haris Közben, vagy a Párizsi utcába volt ugyanolyan üzletük, uh -huh. tehát ugyanannak a cégnek üzlete. Ez egy miniatűr hálózat lehetett a belvárosban és az egész üzletsorról pedig vagy sorról, ahogy nevezi nekem az az emlékem hogy hát ez, amikor még nem voltak bevásárlók ez volt az első olyan hely Pesten, ahol igaz, hogy kicsi területeken, de nagyon-nagyon sokféle funkciót meg lehetett találni, és árufélességet úgyhogy ezért volt ez egy népszerű bevásárló, vagy vásárló, vagy bámérkodó hely gyakorlatilag úgy működött mint ma a mom, csak kicsi Ben, Igen. vagy a Zallé, vagy a többi. És szerintem még az is, volt a, le, az is adta a lehetőséget rá, hogy akkoriban még lehetett parkolni a belvárosban. Er, <laughs> Úgyhogy... Egyébként erre a, a, a kéziszövőre honnan emlékszik annyira pontosan? A szövőre úgy, hogy jártam hozzá, és vásároltam. Ja, rá, uh -huh. Kiváló minőségű anyagokat, és szöveteket, és például mintás nyári takaró, magának biztos nem sokat mond, ott veszem utoljára, és még van. Nagyon kedves, nagyon és szép. És ugyanez volt a Váci utcában, Aha. a Váci utcának a ú, hogy mondjam, mivel szembe oldalán, a mostani C-undával szemben lévő oldalán. Ott a, a, majdnem a sor. A, dar, a darázs mintárom magára nem emlékszem, de biztos, hogy, hogy van egy ilyen darázs, fészekszerű pulóverem, ami ilyen kötött pulóver. <gül> Úgyhogy én ezt, ezt akar, ezzel akartam kiegészíteni a, az, üzlet sor, az üzletek sorát és mondom azzal, hogy az anno egy ilyen mini-bevásárló központként mm. funkcionál. Köszönöm szépen! A Viszlát, köszönöm. Kész sokan, viszont hallásra! 24 viszont hallásra Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Apor Ivánné vagyok. Üdvözlöm. Én arra emlékszem, hogy ott volt egy csodálatos idős néni, úgy 70 és 80 között lehetett, uh -huh. tenyérnyi volt a kis üzlethelysége, és ő reggel 9-10-től este 7-ig 8-ig szedte föl a nélonharisnyákról a szemeket. Egy forint volt egy szem, Aha. és 20-30 forintért egy 3-4-500 forintos gyönyörű nélonharisnyát újjávarázsol. Igen. Can... Került már, került már itt szóba, mert egyszer véletlenül eh, arról beszéltem eh, tudatlanságon folytán, hogy nincs már szemfelszedő Budapesten, és aztán kiderült, hogy, hogy de igen, van még, nem fogom bemondani, mert reklám lenne, eh, de én magam is eh, édesanyám harisnyáit eh, hordtam a szemfelszedőhöz, és eh, bámulattal néztem, amint egy pohára ráfeszítve a harisnyát eh, szedte fel a, a szemeket rajta. Igen, és most mennyibe kerül egy szemfelszedése? Hát nem tudom, de majdnem biztos vagyok benne, hogy a, a, a kínai ipar az, az a harisnyában egy kicsit túl, túlhaladta a szemfelszedést. Igen, és akkor még egy emlékem uh -huh. van, a, a nem sokkal még a 80-as évek legelején ott nyílt az egyik első butik, a Zsuzsa-butik. Hm. Nagy nagyon érdekes egyedi ruhákat varatott, mert ugye akkor boldog-boldogtalan az értelmiségiek otthon esténként a konyhába gyönyörű ruhákat, szoknyákat vartak, aztán mosógépbe festették, többek között én is festettem. Uh -huh. És az egy nagyon jó butik volt. Hát erre nem emlékeztem, látja. Tehát erre a zsuzsa butikra igen, lehet, hogy a neve Madonna volt, abban most nem vagyok biztos, mert abban az időben úgy nyíltak a butikok, mint a gombák. Mert De volt az negyéken... s is, tehát az, az már szúrva Nem, el. nem, az S-modell az jóval nagyobb volt. Uh -huh. Ez a, a butik, amiről beszélek, ez alig volt nagyobb, mint a szemfelszedő néni boltja. Aha. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Hát szép napot mindenkinek, és nagyon jó a műsor. Megtisztelt, köszönöm szépen. Átadom majd a szerkesztőnek Árva Brigitának, hiszen az ő segítsége nélkül nem jött volna létre ez a műsor. Azt írja nekem, német kábor barátom, hogy a Minion Presszó, igen, az már szóba került. Az volt a jobb oldalon, ha szembeálltunk az épület együttessel az első, és az egyik hallgató el is mesélte, hogy néha onnan látta Kibédi Ervin sziművészt távozni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Kemény is a segítséget, Kerecsényi Krisztának a, a telefonok kezelését, és szerintem olyan sokan voltak a hallgatók, hogy nem fogjuk megúszni, hogy legyen folytatása a Károly körúti. Hogy is mondtam ezt? Volt erre egy, egy jó kifejezésem? Károly-Körúti, micsoda? mol, Nem, valami ezért. Pláza, igen, igen, igen. A Károly-Körúti vízszintes pláza. Ezt a nevet sikerült ma kitalálni ennek az épület együttesnek, szóval, hogy lehet, hogy ez még elő fog kerülni az Annu Budapestben, aminek a műsorvezetője Pankstrand, tehát még volt. Hamarosan érkezik Bolgár György, és az ő műsora legyen a dírdanunk a viszonthallásra.